عادت قوانا بعزم الاباطه عادت قوانا العمر الله ونعوذ بالله من أشعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد على إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقاربنا في كتابه كريم ما دعوه بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala Koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen A koga ostaju u zavodi neće mu naći nikoga Ako će ga na pravi put uputiti Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala I da je Muhammed alihi salatu wa salam Posljen je poslan sa istinom naš gospodar je kazao u svojoj toj knjizi Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću I ne umirite nikako drugačiji Osim kao muslimani A zatim aliku, Zahvaljamo Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je Ponovo moguće da se sastanemo Na ovom ubarač mjestu Da nastajemo govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima. Večera sa koguda, nakon imena kojeg smo prošli put spomenuli, su dva imena, to su... Kohar. Jedno. Alqahir i Alqahar. To su dva imena koje smo prošli put spomenuli. Večera sa koguda radimo jedno novo ime, odnosno značenje tog imena, a to je ime Allah Subhanu Wa halim tako da ćete vidjeti da s ova imena kada radimo kada spominjemo jedna znači upotpunjava i druga sa značinima i onda ćete moći da shvatite Allahovu snagu, Allahovu veličinu Allahovu moć a s druge strane Allahov tebarek vatala savršenu blagost Znači, nakon ovakvih predavanja čovjek neće više sve postaviti pitanje zašto nevjernici uživaju, zašto nevjernici žive, zašto ovo gospodar svjetova dozvoljava da se čini, zašto oni imaju vlast u svojoj ruci, zašto prema drugim, znači muslimanima, plaće i ubijaju, uništavaju i bore se protiv njih. Zašto taj gospodar, koji, gospodar muslimana, koji voli muslimane, ne zaustavi to, ne spriječi to. To su nam pitanja koje smo mi u nekim predavanjima spominjali. naveli smo odgovore kako začehli sunat smatra i misli. Ali večeras ovo ime, el halim će mnogo toga da pojasni i da nam olakša svatanje, odnosno naše objeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu savršenu moć, a s druge strane njegovu savršenu blagost prema svojim stvorenjima jer smo mi radili na početku imena Ar-Rahman Ar rahim i vidjeli smo da je njegova milost takva da obuhvata sva stvorenja i vjernike i nevjernike. Pa ćemo vidjeti večeras će i njegovu blagost gospodara Spohanova Tala kako se znači svata i kako se razumijeva iz šarijalskih tekstova. Prije svega u jeziku je poznato više značenja. A od tih značenja ukazuje na pamit. Znači ima značenje hilj pamit razbori čovjek, pametan čovjek. Zatim, ima značenje sanjati ili sna. Sanjariti nešto. Također, zatim u arapskom jeziku se spominje kada se opisuje osoba koja je stasala u punoljetnost. Isto znači u jeziku se koristila riječ. Zatim, neki učenjaci ukazuju da ima značenje samokontrole. Znate kad je čovjek u srđbi, pa se savlada. I vidjet ćemo na kraju što je poslanik alesu svala, uveće o takvim. Znači ovo su jezička neka značenja značanja, neka značanja koja ćemo mi navesti. Postoje druga značanja, ali se ova značaj, puno više koriste i uopšte poznata su. Ovo Allah, s.w. ime al-harim, spominje se najdanje smjesta. I mi smo uzijeli jedno od značenja da ima značenje blagi. Ali ono što je potpunije, što bi se moglo znači prevesti, onaj koji žudi da oprosti, a ne požurije sakažnjavanjem. Razumijete? I to ćete vidjeti iz predavanja včeraših. E, zašto gospodar Tebarek koji tada žudi da oprosti, a ne požurije sakažnjavanjem? Zato smo naveli one činjenice po pitanju nevjenika i neprijatelja, ove vjere i Muslimana zašto im gospodar Svjetova daje, daje život. Prije svega u sural 235 ayta Allah subhanahu wa ta'ala kaže mu anullahial mu mafiam fuzi kumu fahdaru i dobro znajte da Allah te barak dobro zna što je u vašim prsima Allah Dželšanu ukazuje ovdje njegovu moć, savršenstvo znanja, da on dobro zna ono što naša prsa kriju i prikrije. I znate koliko nas ima tajni, ne želi ih nikom odati. Zatim, koliko puta sredneš osobu, a u prsima osjećaš, a ta osoba ne zna. Allah Dželšanu ukazuje Znači, dobro znate da vam zna ono što je u vašim prsima. A završava ajet, a mi kažemo da u svakim završi, završicama ajta treba posebno da čovjek razmisli i promisli. Zašto su došla ta baš određena Allahova imena? Palađa kaže, alemu halim. I znajte, dobro da je Allah tebarek i vetala gafurun, onaj koji mnogo prašta, halim koji je milostiv. Evo da mi ćemo govorit tako voda, jedno da lavite kvetara imena, ali jedno značenja Znajte da je on taj koji mnogo prašta i koji je blag prema vama U stvari onaj koji prikriva vaše tajne, vaše postupke, vaše grijehe koje činite Jer ono grijeh koji ti činiš Ili koji prikrivaš od drugih, ili koji si pomislio niko drugi ne zna osim Allah i ti Znači ti imaš ideju, imaš misao, niko drugi a da čovjek zna, tvoj prijatelj, tvoja porodca, pobjeg ljubotel. Ali Allah žel šan je halim. Blag pravstvorenjima, milosti pravstvorenjima, pa to prikriva. Gafur od drugi. Opet ti želi hajr. I vidjet ćemo značenje ovog imena kada se odnosi na Laha o Teala. Zatim u suri Bekare u 263. majte, Allah žel kaže Qavrum ma'rufum wa magfiretum hajrum min sadakati yatba'uha Ovdje znači gospodar svjetlo ukazuje na sadaku i milosnju koju ljudi daju prema drugima, da je znači lijepa riječ, Vrijednija od sadake koju čovjek dadne za time je pogovara. U omojte. A Allaša ono završava Wallahu Allahu harim. i zaista je Allah tabara koje tela gani. On je bogat, vi ste srvaš u drugom majetu, ali on bogat i blag prema vama. Znači, bogatstvo njemu pripada, Rizki, obskrba, onom koju smo mi pojašnjavali, i od Allaha te bareka, ta vlast i moć, sve što ima, sve što posjeduješ je iz njegovih riznica, koje tebi podarioš. Odnači, i ti, i tvoj mjetak, sve što posjeduješ pripada te, pripada tala, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim u suri Al-Ahzab, u 51. maj, to Allah Jerušanu kaže Wallahu ja'lemu ma fiku lubiku. Zaista Allah dobro zna ono što je u vašim srcima, što je u vašim srcima. Pa završava pa kaže, i zaista je Allah sveznajući i s druge strane on je blag prema vama, on je blag prema vama, što znači mi u srcima Svašta pomislim? Jer imamo svakvih ideja, čovjek živi između dobra i zla. Šetan ga uvijek napada. Šetan je taj koji te zastrašuje, koji te bacuje sve se, nagovara te naružno. Ti si taj kome će se odazvat. s druge strane ima skupinu, znači oni koji te ubacuju fine i dobre misle, a to je od strane meleka. Koji su, znači, blizu nas i koji nam da šoptavaju, radi to, ne mogu se da. Zla... Znači uvijek su između, u sukobu, između sukoba dobra i zla. Ali si ti taj kome će se odazvati, Da li dobrom ili loše ali znaj da ono sve što ti pomisliš da uradiš, sve što misliš da ćeš uraditi, znaj da Ulađašano to zna. Iako ti je tu posvijest, iako je to u tvojom srcu, ne je daleko skriveno od svih drugih pogleda, svih drugih misli, svih drugih ljudi, a Ulađašano dobro zna. Ali znaj, znači, pored toga da je on prema tebi blag, da to prikriva i sakriva i da ti želi dati šansu da se popraviš, da se vratiš, da ostaviš to što si pomislio. Zatim, Amad Jezašanu, suri Fatir, u 41. majtu, kaže Inna ukane harimen vahura. Ovdje je došlo zaista i on taj, gospodar svjetova, koji je harimen, došlo je, znači prvo harim, blagi i onaj koji, mnogo, koji mnogo prašta. Učenjaci imaju... Više mišljenja kada se odnosi na Laha bare Kvetala značenje imena El-Halim. Prije svega Ibn-Džarir kaže u definiciji značenja El-Halim je onaj koji ne požurije sa kaznom svojih robova zbog njihovog griješenja. E sad, svima je jasno zašto ljudi, oni koji griješi, ovdje su znači općenito svi upuhačeni. I oni i i mnogobožci i međusije i vijednici koji su slabog imana pa rade loša djela, imunavci svi znači ovdje spadaju. Allah te barak i je opisao sebe ovim velikim imenom El Halim, da je taj koji ne požurije sa kažnjavanjem oni koji mu ne pokornost čine. A s druge strane smo radili prošli put, ima El Kahar, pokoritelj i druga imena koja ćemo raditi, kada hoće da uništi, udjeliću sekunde se kunde uništi. I to je vezano za njegovu vođu. Ali je znači propisao, pisao sebe da je on taj koji ne sa sakažnjavanjem. Ali je moćan, kad je, svemoćan. Da kada hoće i kada poželi da uništi, samo kaže kum fejekun. Budi ono bude. I tu nema znači da neko može pobjeći, umaći od Allahove Tebare Kretara prijetnji. I da neko pomisli, vidi Subhana Allah, znači, ljudi to rade, Allah nemoća neozobila da ih kazni, ne. Nego mi znamo iz Allaho i Tebarekvetala imena i značenja koja nosi ta imena, uviđamo zašto je to sve ispotpune Allaho i Tebarekvetala mudrosti tako što se dešava i što nas okružuje. Zatim Allah Subhani Rahimahullah kaže, Al-Halim je onaj koji je blag prema onome komu nepokornost čini blag je prema onome koji prema njemu nepokornost čini jer da želi da ga kazni mogao bi to učiniti u trenutku njegovog činjenja grijeha, znači nepokornost da hoće, gospodar svjetova ali ne i svoje blagosti prema, prema stvorenjima a on je kaže blag prema njemu i ostavlja ga do roka određenog ostavlja ga do roka određenog e sad pogledajte treću definiciju sad još opširniju od ove dvije koje je Imre Kestri Rahimahullah naveo. za kuranski ajat kada je opisivao in hu kane halime zaista je on prema ljudima, prema stvorenjima taj koji mnogo prašta i koji je koji je blag prema njima kazao je po pitanju ovog ajeta kaže to jest vidi svoje robove znači vidi svoje robove kako ne vjeruju u njega vidi ih i nije i griješe je prema njemu, ali ih zbog svoje blagosti ostavlja, čeka i odgađa i ne žuri. I nakon toga kaže i oprašta Allah ne požuruje, odgađa i čeka. Šta čeka gospodar svjetova? Efela je tugu, zar ne želite se, pokajte vratite gospodaru svjetovu. A su da hoće, zbog grijeha kakve činimo, svebi nas uništio, jer smo zaslužili to da, učimo, da da se desi. Izazvali smo njegovu srđu, ali iz njegove blagosti i želje i žulje da se ljudi povrate. Alate barek nema kad je stvorio čovečanstvo, stvorio je sa ciljem koji da ga obožavaju, ne da ih kazni, ne da ih baci u propast, nego da ga obožavaju. I to je ono što im želi, želi im hajde. I vidjet ćemo koliko ajete ukazuje na to. Međutim, čovjek koji je konča kao vjeri koji nije uzeo pouk, koji nije iskoristio to vrijeme, koje gospodar svjetova daje i pruža svakodnevno, takav će znači zaslužiti i da bude kažen na hiretu i tamo kako ćemo vidjeti, nema znači ovih mogućnosti. Nema toga da te barem odgodi, da ti dadne šansu, da čeka šta ćeš, kako ćeš. Kada presjeri čovjek završa halas, na sudjem danu ne može dobiti milosti. Dok na dunjanu je dobila svakodnevno svakodnevno znači učestvuju u te toj Allahove Tebare Kvetala savršenoj milosti, u njegovoj blagosti prema njima i pružaju znači imaju mogućnosti samo da li će on ili neće, to je pitanje znači šta je, šta je prihvatio i šta želi. Prodovi imajna ova odnosu ovo te Tebare Kvetala savršeno i lijepo, veličanstveno ima Prije svega znači da čovjek potvrdi Allahu subhanu wa ta'ala osobinu blagosti. Mi smo kazali da pravila lijepih imena jesta da svako ime nosi u sebi savršenu osobinu. Vidimo znači da je ovo savršena osobina Allahove Allaho uzvišene i savršene blagosti prema stvorenjima. I to vidimo znači da se oslikava i manifestuje da im pruža šansu, da im daje mogućnosti, da im želi haj, ne požurije sa uništenjem <gled> sakažnjava njem, ne spušta, ne će znači zbog onog što su ljudi zaslužili nego im daje daje mogućnost i svakodnevni naš život kada otvorimo naše oči kada doživo novi dan treba čovjek da je svjestan da je to nova šansa da je to iz blagoste iz njegove milosti iz njegove savršene dobrote prema čovjeku da mu je dao novi dan nove trenutke kako će iskoristiti, li će mu se vratiti, dal će se pokajati ili će i dalje nastaviti sa nepokornošću odnosno sa činjenjem loših, loših djela. Tako da mlađa na mnogim mjestima ukazuje da on to želi ljudima, da želi haet. Pa kaže u jednom od ajeta u suri bekaraj 221 dvadeset jedan ajetu ukay a nar opisuje znači nevjine unagri licemjere svi oni koji slijede šetana i njegove vesvese da su takvi koji žele i koji vas pozivaju i dozivaju u vatru da budete skupa svima u vatri ali Allah Đelešanu nešto drugo želi pa kaže Wallahu jedu'u ilal dženneti var magfireti bi izni, ali Allah Đelešanu vas poziva u džennet i u oprost s njegovim dozvolom Znači, Allah Subhanova isto tako doziva Kao što imamo i Iblisa i sve one koji ga slijede Svi oni, znači, na različite načine Pozivaju i dozivaju vjernike Stvorenja Da ih se da ih slijede Ali isto tako, Allah Subhanu wa ta'ala poziva I doziva stvorenja Da slijede ono što je najljepše A to je Kur'an koji vodi Koji vodi do žene S poslanikom sallallahu alihi wa sallam Načelak šan doziva i poziva i želi ljudima hajru, ukazujući im, davajući im svoje milosti, šalje im vjerovjesnike, spušta im knjige, daj im, daje, daj im mu levu koju na pravi put, to je svi za lave milosti. Allah na kada bude znači od preznaka sudjeg dana on će uzeći Kur anu. Uzet će Kuran, neće osati kuna među ljudima, prije toga će usmrtiti u levu i ko će ostati, osvat će neznalice. Ko će ih upočivati, ko će ih ukazivati, ko će ih pozivati. Biće prepušteni šeitanima. I zato znamo da će sudni dan da se desiti nad kim? Nad najgorim stvorenjima. Kao kaže poslanik pozatom hadisu. Da neće biti osobe koja će govoriti Allah, Allah, tada. Ali će biti stvorenja, bit će insani. Zbog čega? Zato što kaže je poslanik radit će i činiće blud po ulici poput žvotinja. Biće, ali će biti bez upute bez svijesti Olahu te barak Hela bez obožavanja Allah subhanahu Hala. Drugo vam iskaže Poslanica sa sebe, bit će kava srušena, kao da vidim sad čovjeka koji vadi kamen po kamen sad ga Allahu poslanića, za da se to desi a Muslimani tu, djecu što mu radimo sma, neće kaže, biti ljudi koji će govoriti Allah, Allah tada. Što vidite znači koliki je značaj Allahu i dobroti i rahmeta i milosti prema stvorenjima, dok je kuran među njima, dok je uputa među njima, dok je sudan poslanika među njima dok su među njima koji pozivaju i pojašnjavaju te propse to je velika neizvjerna milost prena, prena stvorenjima zatim Allah Jalešanu ho kaže u suri Yunus 25. ajet Wallahu yadu'u ila darissalami wa yahdi man jashau ila siratin mustaqim zaista vas Allah Jalešanu poziva u vječnu kuću kuću spasa i mira, i on je taj znači, koji upućuje koga hoće od vas. I ukazuje na pravi put kome on Tebare Kvetala hoće. Allah Čezušanu poziva. Svaki onaj koji osjeti želju da bude jedan od tih koji će se odazvati Allah Tebare Kvetala će go put. Allah Čezušanu će podariti način kako će spozvati istinu da ih slijedi. Al čovjek koji stalo glavu okreće, Allah poziva, Allah doziva, znači šalje, šalje ti račne aje znakove, ali ti ne prihvataš. Ali opet, pored svega toga, Allah što vam mogućnosti. Jer ovaj poziv je otvoren sve do tvoje smrti. Sve do tvoje smrti. Znači ima šansu sve dok ne presiliš. Da li ćeš to prihvatiti. A to je opet iz... Allaho je te barek i blagosti, dobrote i milosti prema tebi. I prema meni, prema svima. Što vam daje tu šansu da se popravimo. Što god da učinimo, kakak god prekrišaj da uradimo, Allah subhanahu wa ta'ala je ostaje vrata te ube otvorena znači svakog pokajnika jedno koji da se vrati njemu zatim Allah Đelešanu mu kaže Wallahu yuridu enjetube aliku zaista Allah Đelešanu želi da vam oprosti Allah želi da vam oprosti znači ne želi da vas kazni nego želi da vam oprosti ako mu se vratite kaže Bože moja prosti smiru, želim sad od ovog trenutka da budem pravi Allah Đelešanu takvima kaže on želi da vam oprosti a upisuje šetana i njegove silbenike u nastavku pokaže lazina je te bi uneše Lazina jatke bi a oni koji slijede šetane stope ili strast od šetana koji nagovara to, allošano kaže njihovu želju, što oni žele od ljudi od čovječanstva kaže u nastavku da skrenete velikim znači da lale tomu zabudu to je njihov cilj oni koji slijede šeitanove znači stope i strasti oni ti prezentiraju, oni ti serviraju oni te svakodajno pozivaju da budeš jedan od njih da budeš jedan od njih Allah željšanu, želi da se pokaješ da mu se vratiš i da ti oprosti pa ti izabeli koji ćeš put oni žele i pozivaju u vatru Allah želiš poziva poziva u dženet. Znači dva su puta, srednji puta nema. Ili će se odazvati gospodaru Tebare Kvetala u potpunosti, ili će se prepustiti šetanu i njegovih sedbenicima koji pozivaju na ovu straputicu koja vodi do vječnih kućnih džehene. A mi ako boda, želimo znači da se odazvimo vamo Tebare Kvetala pozivu. Zatim Alađo što kaže u suri Bekare 185. ajed Yuridu Allahu bikumu Allah želi da vam olakša znači ova vjera je olakšica Allah želi da vam olakša i to je islam olakšanje i ne želi, kaže gospodar svjetova i ne želi vam da oteža nego želi da vam olakša propise koje on je spustio, oni su olakšica i oni su srednji put. Nema ispod toga nešto, kažeš, imao kakve olakšice u tome. Svaki propis koji je gospodar objavio i spustio, to je olakšica od njega. Zna kakvi smo, šta možemo podnijeti, a šta ne možemo. I nam je to, znači, podario. A pogledajte, znači, ve ajte koji ukazuju, na lahu te bare, kriveleta, milost, dobrotu i blagost prana stvorenjima. Doziva i poziva u kuću milosti u kuću selameta i spasa. Zatim, On je taj koji želi da im oprosti, ukazuje na istinske i prave neprijatelji koji su nam neprijatelji, a to su oni koji slijede šetana i stramputicu, jer oni ne žele da tapkaju na mjestu, oni žele znači, da dozive i da rade, da bi drugi bili poput, poput njih. Tako da, znači, takve treba ostaviti po strani, Konti se, a prihvatiti, prihvat znači put poslanika sallallahu a wa sallam Drugi plod spoznaje jeste da čovjek ne pomisli nijukom slučaju zbog te velike Allahove tebare katana blagosti i pružanja mogućnosti e, čovječanstvu da živi kako živi da nije on subhanu wa znači mogućnost da ih kazni Allah subhanu wa ta'la je mogućnost da kazni i on je sve moguć i sve znajući odrešavanjima uh, njegovih stvorenja, tako da čovjek ne smije pomisli, znači da njegova uh, savršena blagost utiče na njegovu sve moć po pitanju kažnjavanja. Njegov Allah Subhanu wa Tala, kada hoće da kazi on, znači u jednom času to učini. Allah je li u suri Fatiru 44. majetu kaže Evo nam jesiru fil ardi fe yonzuru kejfe kane aqibatu allazine min qablihim. Zar oni ne žele da malo proputuju u svijetom, da vide kako su okončali svi oni koji su negirali, koji su poricali istinu? Kako su oni okončali? Kako su oni završali? Allah Želšan poziva takvi. Znači ima li ko da pogleda, da shvatiovi ajti, kako kažu učenjaci, kada se poziva na putovanje po svijetu, nije to za vjernike. Ovo su za poricatelje, za nevjernike, jer oni imaju šubvu, oni nemaju jakina. Da ideš na mrtvo more, da gledaš da su narodi stradali, to je za nevjernike, da oni odje tamo da vidi duze pouku, povuku. uzeo pouku, vjeruje čvrsto Allahove tabare kevetala riječ. Nema što da tamo da gleda su narodi stradali, kako su okončili, kako su završili. Nego, znači, svaki onaj koji nema imana u Allaha tabare ne nevjeruje, idi brate pogledaj, Pogodaj kako su okončali poput tebe ljudi koji su negirali, koji su policali, koji nisu prihvatili ni Allah, ni koji im je dolazio, znači od tih naroda. Pogledaj kako su ono završilo, da li imaju spomena, da li su ostali, na koji način, a istora je potvrdila ono što je Kur'an znači nagovijestio. Zatim kaže, Allah jalašanu wakanu ašaddu wakanu ašadda min humkua, i oni su bili daleko žešći, jači od vas. A su, su tako stradali, nestali. Jer je Allah Češanu jači. Allah Češan kada je htira i kazni, kaznja je. I zatim kaže gospoda svjetova, ukazujući da on ne posjeduje osobinu nemoći. Nego da posjeduje zaista savršenu osobinu svake moći. Pa kaže, Vama kana Allahu li min fis wala fil ard kana kadira. I zaista Allah u teba ne može ništa umoći Niti na nebesima, niti na zemlji Ostalonika i besa i zemlje, ništa ne može umoći A završava zbog čega? Zato što je on takav da je alim Sveznajući i hadir svemogući Sveznajući da zna pokušava da pobjegne, izbjegne i umakni Ko ima znači takve misli. S druge strane sve moguće, svakog tako kazni, i da ga njegova sržba i kazna pristigne. Znači, nijekom slučaju, vjernik ne može pomisliti da njegova blagost utječe, znači, na njegovu moć. Nego, Allah Jelešanu iz svoje potpune mudrosti je učinio svijet ovakav kakav je. Dao nevjernicima život, dao da uživaju, da se naslađuju, i to smo kazali. Svaki onaj koji je koji produži produžio takvom životu, što mu je duži život, veći kazu na ahiretu imate ako se ne odazove i ne pokaje prije smrti Allahu Tebareke te Vata'ala zatim Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže i ovo je bušra, ovo je radosna vijez za vjernike i znajte dobro da Allah mnogo prašta i da je da je blag ovo znači svakom onome koji osjeti nekada tjeskobu teškoću, da kaže Bože moj, višta sam uradio, da li ima da li ima oprosta za ovo? Znaj da ti je laš, on kaže, dobro znaj dobro znaj da sam ja onaj koji mnogo prašta i koji je znači blag kroz svim stvorenjima to dobro upamti, nemoj nikad to da zaboraviš, u kakvom god očajnom stanju bio, kakvom god teškoći se nalazi, znaj da je laš mnogo prašta, i da voli i da prašta i da je on milostiv i da je on blag kroz svim stvorenjima to nikad nemoj zaboraviti Znači, nemoj da te šeitan nadlada, a šetan zaista svaki, svake sekunde kruži venama, kao kaže poslanik sallahu sallahu sallahu I njegov je posao, ani da te odvrati od pravog puta, njegov je posao da ti ubaci toliko teškoće i problema da izgubiš nadu allahu tebara kratala milost. Da kaže vi šta su radio, znači, prvo te navede na onaj njegov način, vi znate kada kažu učenjaci, zamislite doktora koji ima iskustva 50 godina, stotinu godina, i ono koji ima dvije godine, gdje će otići da se mu se povjeliš. I ono sa manje iskustva, ono sa više iskustva. Kažu on zna zbog svog iskustva ti e, uspostavi e, dijagnozu i slično. A zamislite šetana i blisa, kada je stvoren, kako on sve ima iskustva da zavodi ljude. Sve metode, znači danas neko se dosjeti neće pa pokuša prevariti nekoga. A znam je ste šetan, toliko godina, toliko generacija, toliko ljudi, toliko mudraca je prošlo generacijama svojom to pokupio. I s druge strane, većinu njih je nadmudrio. Većinu njih, zato što gospodar svjetova kada je većina ljudi na zemlji da su nevjernici. Većinu njih je prevarina. i Većina njih će biti uz njega, uz njega uđehenem. Ali evo biti i od ti takvih Zašto što ulažeš, ano te obećava i opisuje se da mnogo praši, Što god da učiniš, nemoj da pomisliš, nema oprosta, nema izlaza, nema nade. Ima Allah te barek je je Halim samo mu se pokaj i vrati istinskom teubom. Što god da učiniš, Allah te barek je prelazi preko toga. Zatim, treći plod. Allahova blagost prema stvorenjima Ogleda se u tome da je on strpljiv na njihovim uvredama. Zamislite danas koliko ljudi ima, a koji svaki dan rijeđuje gospodara Tebareke v.t. svojim postupcima, svojim govorima, svojim jezikom, svojim postupcima. Svakodnevno znači koliko ljudi ima. Allah subhanu v.t. je opisan svojstvom strpljivosti. I opisao ga je poslanik sallallahu a wasalam u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim. Nači, opisan je da je Allah subhanahu wa taala strpljiv na čemu? Sa svojim stvorenjima, na samom onome što oni čini, što rade, kako i na koji način ga je Danas kada te neko povrijedi, a koliko si spreman da sa ne uzvratiš? Ljudi se koji neko je počešćen tim, ali u većini slučajeva ljudi su upali, jako brzo, opisuju danas to stajanje kao epokotska, znate kao se pa tako. i znači, ljudi koji zaista oči da budu ehli sunne, da sve rije poslanika sa svim malom i velkom, nemaju sabura, ne mogu da znači osaburaju, da izdraže, da prijeđu, da zaboravaju i da, da oprostaju to je još teže ali je što kako je gospodara sve to je opisao. Međutim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Buharijevom divajetu ma ehadun asperu ala ezan sami'ahu min Allah yad'una lahu al-ghalat thumma yu'afihu wa yarzuquhum. Zai, zaista kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne postoji niko da više sabura od gospodara Allaha te bareke ve ta'ala. Na nedačama, ezijetima vrijeđanju. Nema znači nekog da postoji poput Allah tebare kvetala kako on znači sabura na tim netačama odnosno na ezijetima vrijeđanju kojeg čine stvorenja prema Allah tebare kvetala. Pa kaže jedna od, od tih vrsta znači vrijeđanja kaže pripisuju mu djete pripisuju mu djete i zate na nebesa samo što se nisu rastijepla kaže gospodar svjetova od riječi koje govore zulomčari i nevjernici, da Allah on ima, da ima dijete. Znači, toliko je teško nebesima, ali ona obstoje Allahom voljom. I ona dozvijela se spusti opet i svoje blagosti. Ne požurje sakažavanjem. Ali kaže, e, pripisuju mu djete, a oni im daje zdravlje. I obskrblje je. Allah. Znači, toliko ga vrijeđaju i nakon svega toga opet gospodar svjetova daje takvima da su zdravi, da su živi još ih hrani da im brisa a u rivajetu musma kaže postanik s.a.v. la ehada asberu ala ezan jesma'hu min Allahi kaže niko ne može više da sabura niti sabura više od Allaha Tala, ta na je što čuje od ezijeta od Allaha subhanahu wa ta'ala pa kaže innehu, šta mu čine jušreku bihi va juđalu lehu veled sumehu va juafihi va jarzukuhom oni mu kaže druge smatraju ravnim druge mu smatraju ranim i pripisuju mu dijete a on kaže i pored svega toga daje im život i zdravlje i oni ih obskrpili mi smo naveli primjer danas kada te neko uvrijedi povrijedi jednom riječu koliko sprem da to zapodaš, da zaboraviš, da priješ. A gospodara te barek i svakodnevno, dano nočno ga vrijeđaju ko kršani, prepisujući mu to. I to je samo jedna od načina, znači uvrijeđu. Koliko ima drugi? Koliko ima oni koji se prepisuju u islamu i tvrde da su vjernici, da su muslimani u srcu, psuju Allah, a neozabila. Psuju poslanika za Allahu a njih Onaj koji povrijedi Poslanika povrijedi Allah, onaj koji povrijedi porod Poslanika povrijedio je Poslanika povrijedi Allah, onaj koji povrijedi vijednika povrijedio je Poslanika povrijedio Allah. Onaj koji povrijedi šarijat, alhao je propise, povrijedio je i Poslanika povrijedio i vijenika i Allaha. Svakodnevno se to dešava, a daž mogućnosti da kazne i mi znamo, znači mi kada imamo mogućnost da kaznimo, netko mi to odmah radimo. A nalazi još on ne požurje sa tim kažjavanjem, upravo zbog značenja ovoga imena kojim se opisao, el-Halim. El-Hulaymi, Rahimahullah je kazao, el-Halim je onaj koji ne uskraćuje svojim robojima blagodati zbog njihovog rješenja. Daj im, rizik obskru, vidjeli si z ovog hadisa, znači, kao da je komentar toga. Ne uskraćuje im blagodati opskrbu zbog njihovog rješenja. Zatim kaže, on subhanahu wa ta'ala daje na faku pokornom i nepokornom. I vjerni koji nevjerni. Onom koji se pokorava čini dobra djela i onaj koji čini loša djela, odnosno koji negira Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, Alas sprečava nepokornog da pogode i ne da će im usibet. Sprečava gospodar svetovog da ga pogode, pogode ne daće musibeti, velaji na dunjalku a da on nije ni svjestan toga nije ni svjestan, kao će biti svjestan kad negira gospodara svjetova a Allah se opet ga štiti od tih ne daće. zatim kaže a kaže neki od njih čak niti ga poznaju, niti ga prizivaju niti ga molim a isto tako i njih štiti i o njima se brinu zatim kaže za pokorno Sprečava kaže isto tako da pokorom zade se musibeti i ne Nekada zbog toga što pokori, dovi Allahu subhanu wa ta'ala da ga zaštiti i ne daće. je svjestan da onaj koji zaštiti, ko ga može sačuvati, ko može to spriječiti, je Allah subhanu wa ta'ala. Ali kaže, nekada je taj vjernik uposla nekim ibadetom, uopšte ne dovi Allahu subhanu wa ta'ala da ga zaštiti i ne daće i musibeti. Znači, koliko mi danas dovimo laute bareka i tala, utječemo sa ti nedača, belaja, problema, katastrofa, možda neko da ima da se utječe, većina ljudi je u gafletu, ima isto tako, u javkom velkom ga, gafletu, ne maru, ne učimo plahu puno tih doba, ne utječemo sa laute ali Allah je šans opet, pored i svoje blagosti, prastvorenjima, brine se o nama i sprečava da nas pogode i zade te nedače. Znači, o svima se Olao Smohanova tava brini. Ali kad on odredi da te pogodi taj nedačaj, da se spusti ta nedača nema i ne postoji niko na svijetu da ti može to znači da te može sačuvati i od toga. Zatim, Alad Želešanu je ukazao svoje plemeni od knjize. Kada bi on kažnjavao svoje robove, zbog njihovih grijeha i onoga što su učinili, kada bi samo zbog toga kažnjavao, ne bi ostao čovjek na Dunjaluku ne bi ostalo života, ne bi niko ostalo dunjalku, a da ne bi okažen. Što znači da čovjek koliko god bude dobar, koliko god da osjeti da je napredovao u imanu, uspoznaje Allahu subhanahu wa ta'ala, ne smije se uzdizati, ne smije pomusti ja mašalom, nego da uvijek zna da on nije zaslužio svojim dijelima Allahu o milost i rahmet, jer on upravo svojim postupcima zaslužio Allahu tebare kretala kaznu. Ali za Allah je potpune mudrosti I milosti i dobrote prema stvorenjima Oprašta, zaboravlja, prelazi I nagrađuje vjernike Koji tvrde i potvrđuju šehadat La ilaha illallah Allah što kaže u suri Nahl Walau juakhiru Allahun nasa Bi min Walakin ila Musamma A da Allah kaže u stvorenja Općenito sa stvorenja zbog njihove nepravde i griješenja što čini ne bi ostavio na dunjaluku osobu jedno stvorenje, a da ga ne bi, kaže, uništio. Sve uništio. Ali, kaže, gospodar svjetova svima, njima daje rok i vrijeme do roka određenog. Svima. I zatim, Allah te barek tala, uduzima dušu. U i vlačamo sa svim njemu. Pa kaže, pa idrađa eđaluhum la jastahirune sa'ateum vala a kada im dođe taj rok koji im je određen, može biti katastrofa, nedača, bilo što, što će usmrtiti, usmrstiti, niko nije u stanju to odgoditi za jedan tren, niti ubrzati za jedan tren. Moće Allah te bareke ve tamo. S druge strane ukazuje da iz njegove savršene blagosti prema stvorenjima daje im taj život. Ali stvorenja trebaju znati kada ih kažljavao zbog njihovi pregrša sebi i svoje potpune pravde i niko ne bi učinio nepravdu jer je on znači pravedan u svojim presudama, u svojim postupnostima, u svom sudu a mi smo nepravdani i mi činimo nepravdu i mi znači griješimo prema gospodaru te te Tabareke, Tabareke Vatana ali svima gospodari svoje mudrosti, svoje dobrote i milosti daje šansu da se vratimo, da se pokajemo, i ne uzima znači, za svaki grije, nego te grije oprašta. Jer on, vidjet ćemo, kafur koji mnogo prašta, kafir, isto tako koji prašta, prevazi preko toga, zaboravlja, i ne osrče se više na to, on kad više nema, zašto se to uradio? Kako mi danas, kakavamo brate, hvali, pa za sve dana čim nešto ponovo se desi, ti smeni tada i tada i tada i tada ponovno sve popraviš no što je nekada uradio, a ti mu nekada kao i zaboraju prešlo preko toga. Što vidimo da ova sva svojstva koja gospodaru pripadaju kojima se opisao nijekom slučaju neslične e, svojstva stvorenja neki mogu znači lični. Zatim Alaži Šan kaže u suri kef 58. ajetu ke ke i pogledajte kako otpoče ovaj ajet i tvoj gospodar je taj koji mnogo prašta i koji neizmjerno milosti, dio osobine spominje koji mnogo prašta i koji neizmjerno je milosti prema vama. Pa zatim kaže, lebu mora, la la a kada bi ih uzimao i kada bi ih kažnjavao zbog onoga što su čili ubrzo biti njihovo stradanje. Odmah bih ih uništio, odmah bih ih kaznio. Ali na početku ukazuje da je on kakav da mnogo prašta i da je neizmjerno milostiv pa ti ukazuje da je tvoj gospodar da takav opisao s uzvišenim osobinama savršenim da mnogo prašta i da je neizmjerno milostiv ali kada bi vas kažnjavao zbog toga što činite ubrzo bi kažnjavanje znači to bi se desilo jako brzo ali kaže gospodar nakon toga balahu mauidun layajidu min dunihi iran. Ali sve njih čeka rok, koji je precizan, koji je određen i neće umaći, neće to odgoditi, neće se znači to nekako preskočiti. Kome? Alađe Zršanu ovdje prvo ukazuje da je on taj koji je puno prašta koji mnogo prašta i koji je neizmjeno milostiv. Zatim ukazuje nam svoju e, moć, ukažnjavanje, kada bih htio da kazni, sebi bih vas kaznio, ali upamtite, znači iz toga vam daje i svoje blagosti šansu. U ovom periodu znači do tog roka ko hoće da se vrati, hoće da se pokaje, hoće potraži pokajanje, on će mu dati on će ga put. Zato vidimo znači mnoge silnike, nasilnike, ogovlnike i nevjernike one koji su grijesima, znači svojim nekom manji, nekom više, vratili se Allahu subhanu vatala, taala, pokajali lahu Allahu subhanahu zbog te mogućnosti koju on subhanahu wa tala dao. Nije ih kaznio u onim trenucima griješenja, nego je produžio život pa se pokajali na kraju super okončali. Ali ovaj melo i ovdje, znači rok koji je precizno određen, isto tako je prijednja svakom onom koji ustraje u tom griješenju, koji se tome i koji je končan na tome, da nakon toga više nema, nema više šanse, nema više pružaj mogućnosti, nema odlaganja kazni, nego barem kretavate tada žestoko, žestoko kažnjava. Ono što učenjaci kažu još čudnije od svega toga, kada vedu ovakve ajete i slične tome, da Allah je šans opisuje sa neizmjenom milošću, da je milost i stvorenjima, s druge strane da je umogućnost da kazni kada on te bare tala hoće i da ovaj rok svima nama je jako poznan. Kaže, postoje ljudi i osobe na Dunjanuku koji se još više osive u Zoholim, umjesto da kažu hvala ti gospodaru, što sam je poživio, što sam mi dao šansu, ja se vraćam iskreno, te ubući riječi, kažu, Bože dragi, ako ti imao brzaj kazni, još više je zato Znate koliko danas mi danas čujemo, mi, nismo si doci ti kažemo. Ako ga ima neke kazni, ako ga ima, ako pusti nekme kazni, evo ja sam tu. I citirali smo one koji su bili u historiji, prije koji se pojavljivali, koji su isto tako tražili. Ali Allah zaštano okončno, završio s ima, uništio i Kur'an govori o takvima govori da su tražili i mušici meke i prije njih znači nevjerici odposlanika da daže šano brza svoje kazu. u suri unus u ovlaže da šano kaže kada bi allah kaže požurivo da ljude kazni kao što im kaže požurije da im dadne odazove zima i dobama za hajr, sve bi, kaže, okončeo, sve bi završilo. A vi ovdje načela što ukazuje na njegove hajrate, na njegovu dobrotu prije stvorenjima. Ali kad bi požurio da ih kazni, on bi to, znači, uradio poput ne brzine kako, kako im dajet HE I nakon svega ovoga oni zaboravljaju pa kažu, Allah što kaže u suri Sa'ad, وَقَالُوا رَبَّنَا أَعْجِلَنَا قِتَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ Gospodaru naš, ubrzaj, ubrzaj kaže, svoju Ubrzaj. Prije nego što kaže dođemo na taj konačni dan obračuna. Prije dana znači obračuna, kada ljudi budu proženje, kada se budu vratili gospodaru. Ubrzaj, evo sad smo mi na dunjalku i traže to. A zaporavljaju, znači da je vlas u manu kakav. Opisao se Halim, koji im daje šansu, pruža šansu. I onda ono ovaj kaže, vidi, pogoda, nema gospodara, nema ko da me kazni. Znači, kako mu šetan dolazi s jedne strane pa s druge strane, u svećoj većoj zavodi, zabludi ga ostavlja. Jer pomisli da Allah nije samočan, da nije ustanje da kazni, evo ja te izazivam, tražim tvoju sržbu, kazni me, a kazni znači nema. A zaporavlja da Allah ima svoje sune, svoje zakone koje je odredio i tako se je opisao Subhanehu, da ne požurije, sakažnjava i nevjednika. Zatim Mekelije mušici Mekke koji su isto tako tražili od poslanika sallallahu alejhi ve Allah džan kaže u svetu van 32. ajetu: "Wa izqalullahu ma in kana hadza huwa alhaq min indik famtir fa famtir alejna hijaratan Kažu ako je ovo istina što od tebe dolazi Kazi nas, kaže, spusti, kaže, kamenje s nabijesa na nas. Ako je to istina, što dovazi, haj sad, i nas kazni, znači, ne vjeruju da je to istina. Ali ako je istina, evo mi zazivamo tvoju srčbu, kazni nas kamenjem s nabijesom, koje će nas protirati, znači, u zemlju, ili nam dođi sa nekom drugom vrstom kazni. Bolnom kaznom. Znači tražili su, izazivali su gospodarate barek Metala. A vi znate kako su okončali svi oni koji su bili zalimni prema Poslovnik, koolnici, silnici koji nisu prihvatili, svi su preselili. A poslanik sa Vlahu Aljiba sam, sam isto tako je bio pokićen ovim plemenitim osobinama, vi znate kada je oslobođena meka da poslanik je imao opciju i mogućnost da ih kazni, pa ih nije kaznio. Zatim kad je protjeran iz taifa, je izgubio svaku nadu, u smislu će se neko odazvati u Meki, tražio je drugu soluciju gdje će činiti pa je odšu Taj. Pa je tamo isto tako odbijen žešće, nego što je odbijen u Meki. I nakon toga mu dolazi Melek, sa Melekom Džibrilom, Melekul Džibar, onaj koji je bio u mogućnosti da brda strani, kada hoće gospodar te kao da tala dadnemu, naredu to se I dolazi Melek, kaže, o Allahu poslaniće, dolazim ti sa Melekom koji je Melek svih brda, samo reci Allah ti daje mogućnost Da li želiš Koje ćeš brdo da se srami na njih Da ih kazne. I poslanik sallahu alihi wasallam Nije to prihvatio A od njega se tražo samo da klimne glavo Da kaže da uništi Bilo kojim znači gesto, Da ukaže Al poslanik sallahu alihi wasallam Bio taj znači okričeno Oplementom osobinom Da nije požurivao sa kaznom Da mu nije to bio cilj Nego bio cilj kako je nastavku hadisa Možda će Allah iz njihovog potomstva izvuči sjedbenike koji će se odazvati šahadatula ilaha iluva. I na kraju je rezultat bio takav. Meka čita prima islaka je poslanik došao. I na kraju, poslije par dana odlazi na Huni, da se bori. Sad shabna. Deset hiljada dolazi, dvije hiljada v tomaski. Oni koji su prihvatili, uredove su ključuju džiharit. Suha. Znači to je uspjeh, i to je cijel na dunjavku. da radiš, za Lahu te barek vjeru, želeći ljudima hajr, haj, upute i da na tom put ustaješ. Znači uvijek, a ne da kažnja vaša, i da o, na, u smislu kad su mogućnost, kad se Lahu i danice krše, kad postoji zakon i širira, kad su, to su već drugi, drugi usloj. Mi govorimo, znači, o stanju današnjeg svijeta. Zatim, ova osobina koja je osobina blagosti dozvoljena je u stvorenjima da se okite s tom osobinom To smo navjeli iz primjera poslanika sallahu aljihdo sallam Allah Želešanu ukazuje na ovu osobinu kada je opisao neke od svojih virovjesnika Za Ibrahima je kazao u suri Inna Ibrahima la halim I zaista je, kaže, Ibrahim bio osjećajan i blag A vi znate kako se danas Ibrahim prezentira kod pojedinaca meni moje, vam vama vaša i samo tako jedan ljubo osvora način. Allah je opisuje Ibrahima, ali je sratu osran, je bio blag i osjećaj. Zaj znači, pored onih riječi, i pored stajanje njegovog otca, opet kako je, znači, se obraćao prema svom otcu. Tako je bio prema svom narodu. Ali kad dođe, znači, da se kaže, ja to ne volim, ja to ne obožavam, to ne može koristiti, to ne može znači, štetati. To se kaže, ali si dalje onaj koji je želi tim ljudima uputu, hajr. A ne da se gledaš i život preko nekog nišana, jer je on neprijatelja Allaha i poslanika. On jeste, Allah Tebare Kvetala, opet Halim prema njemu. I očekuje njega dan, trenutak kad će se Allah Tebare Kvetala povratiti. A ti si tu u toj misiji da budeš jedan od onih koji će ukazivati na pravi put. S dokazima, s pričom, pozivati. Znajući svoje stanje, svoje propise, svoju vjeru i znajući Hal, ono koga pozivaš. A ti je uvijek takav, znači, da na najljepši način dođiš dostaviš, prezentiraš i pozoveš suprotnu stanu. Zatim Allah je kaže u suri Hud, u 75. majtu, Inna Ibrahime lehalimun eubahum munib. Još jednom svojstvu mu dodaje Zaista je Ibrahime bio osjećajan i blag i treći je bio odan. Mnogo se vraćao, mnogo je dobio, mnogo je, znači, Allah je te barek i letala obožavao bio ustrajan, ustrajan na tome. Zatim narod Šuajba je opisao samo poslanika Šuajba pa kaže u suri Huda 87. ajd Inneke le ente lehalimur rašid. Zaista si ti među nama, znači poznat kao blag insan. Kao blag i pametan, odnosno razboritovo. Ovo rušt. ima razboritost, znači razboritost i pamet, kao pametni osobi. E, opisuju ga tako. Zato to nama nije dozvojno da nas vako o nekim drugim osobinama, trebamo biti pravi vjernici, iskreni vjernici da s okitim ovim plemenitim osobinama budemo prepoznatljivi po njima. Ne da neko kaže vakav nakav, u stvari to, oni mogu da negiraju, negiraju se poslaniku sallahu a njih i v.s. Njegove plemenite osobine koje imaju u džahilijetu, a taj osobina bila je poznat kao Saadi i El-Emin, Is, iskreni i povjerljivi. Ali su mu to nekirali nakon, znači, kada je počeo pozivati u istinu. Ali zaista su bili ubijeđeni da je on bio takav. Zašto? Mi znamo kad su očišli kod kralja, nisu htjeli da slažu. Istinu, istinu govori, kada je kralj pitao. Sve su potvrdili pozitivne osobine. Zbog čega? Zato što je njih krasla druga osobina. Kao narod nevjernički, mnogobožci, ali su bili ti koji su govorili istinu. Nisu lagali. Nisu bili poznani po tome da lažu kad je zapitao da za će Sufjana u stanju Muhameda, ali sve istinu kazao. Šta ga je spriječio taj trenutak je mogao znači da iskoristi protiv Muslimana koji su viđu učinili da slaže, ali ga je spriječio stid, stid da slaže, gdje će on, znači takav poznat po tome da, da laže da bude takvom osobinom okćena. A danas nažalost koliko Muslimana ima koji su Muslimani, a na svakom čošku, na svakom mjestu lažu, petaju i koristi se lažima ili opravdava širijaskim tekstom koji je pogrešno shvatio i pogrešno razumio ili je totalno znači slab u svu manu s druge strane, znači u s druge strane, prišao pa mu halaliju da može ovdje, može ondje. Znači nije to nije nikako dozvoljno i čovjek treba bude oknjen tim osobinama kao što je okšen poslanik sa Alava Alih vasom, nema petljan, budi iskren, makar to bilo protiv tebe. Zatim za dječaka, u suri Safad Sa 101. ajetu za ishaka koji je nagovješten da će doći, Allah te barek ga opisuje da će biti poznat po ovoj osobini. Pa kaže, min halim i zaista smo ga mi, kaže, obradovali dječakom koji će biti blagi narad. Allah oga. Znači, koliko je ta blagost bitna, vjerovjesnici je imali. I vidjeli smo da su najviše oni ti koji su se na pravom putu, na poteškoćama, nedačama, vrijeđanju, vidio naših poslanika ali sa to vaselno, isto tako i na, e, e, poslanike koji su bili prije njega. Koliko je to potrebno da čovjek osabura jer ne može čovjek biti blag, a da nema osobinu strpljivosti. Znači da nije strpljiv, to je nemoguće. Znači ova osobina blagosti sadrži drugu osobinu koja je obvezujuća kod čovjeka, onaj koji je blag, automatski je znači i osoba koja je strpljiva. S druge strane tko je samo osuran, takav je, takav je krug, takav nije strpljiv, takav znači, brzo plani i onda dolazi do onih nepromješljenih postupaka za koje se posle što je učinio. A vidjet ćemo kako poslanica Sr. Opisuje, opisuje vjernika, a to je u Hadisu koji bilježi muslim gdje je poslanica Allahu a kazao i pohvalio Abdul Hesa da posljedije dvije izuzetne i posebne osobine koje su, znači, pohvale, koje voli, ko? Allah i njegov poslanik. Kaže poslanica Allahu alijih vasalame, inna fika ha sletajni Allahu azza wa jalla wa rasuluhu al wal -ana. Zaista su, kaže, ko tebe dvije jako izazde plemenite osobine, koji voli Allah azza wa jalla i njegov poslanik. A to je blagost, blagost. I promišćenost u postupcima, nema požurivanja Bibi. Danas ga, Brate, gdje su to, ti su upali za 5 sekundi i posle toga nato i štetu i i islamu svema. Ko Nije nego treba da budeš, da to odvada, da šta tu kaže Kuran, šta kaže hadis poslanika sa Pa tek nakon toga ti dijeliješ, ali dijeliješ ono kako je gospodar zadovoljan, jer Allah voli tu osobinu da je ko I ne samo to, bilo šta da se desi, da si promišljen kad te pitaju o nekom a i gledaj kako ćeš to kazati, šta ćeš kazati da li to odgovara, na tom trenutku ne odgovara znači danas popinješ se, jel možeš sva što kazati ali ta jedna riječ tvoja može da spriječi milijon drugih riječi koje bi se upakovalo na ljepši način i prezentiralo ljudima, ljudi koriste se od toga a ti dođeš, znači dobiješ tu mogućnost 5 minuta i kao jesam je rekao da. i šta su radili. Allah takve osobine ne voli. Iako ti misliš, a ja sam hrabar, ja sam neustrašiv, ja sam kazao, ja se niko ne bojim, ja se niko ne plašim. Rekao sam istinu. Istina da se treba i upakovati u smislu prikriti radi mudrosti veće koriste. To je u islamu i to je tako. Došlo puno hadisa koji govore na tu tijemu. A s druge strane, znači va promišljenost da te ne navedi da budeš taj koji će na sekundu donijeti odluku koja je pogrešna. Promisli, pođa da se ženiš, a bi pogledaj, znači da to odgovara, ne, znači samo ženima, da ženima, ženima, poslanik rekao, kod se nože, ni od nas, ni od naših suneta. Znači, vidi koga, šta, pa pogledaj, se šta udaje curu, šta ne udaje, cura hoće da se udava, pa ne pogledaj, kod dolazi, nije samo vrat muslima, vrati muslima, neka ti ni stvari milijona. Kažem što da radimo, ne možemo skupaj. Kodaš. Pokvari odnosno u familiji. Uh, u komšilu ukazao kakvu sliku znači mi neku igramo velku ovdje u Bosni Hrvatski znači, na sve načine si promašio i fulio upravo zato što nisi bio promišljen u svom postupku ono što Allah te barek je voli mislani, raspitaj se malo se biti vidi ko šta nek potravi mjesec dana i dva mjeseca i razgovara, ali na to bude inšava kako treba od školu da odabereš ne prva škola koja te naopadna nego vidi kakvi musimani koristite tvoje škole Posebo znači za djevojke, za, za sestre. Pogodaj kakvi, znači Muslimani imaju korist od toga. Da ćeš imati kakve fajde, ti tvoja poroca i musman, ili ne Ti sutra kakvu školu želiš. Šta želiš? Kako na koji nađe pogrešno? Vid neki cilj, nađu nešto promisli, razmisli i tek nakon toga donese odluku. Mariš Hadjelana u Hadisu, drugom koji isto tako muslim, kaže u čemu god se nađe blagost ljubaznost kao postupak kaže tu stvar ukrasi uljepša. znači nema stvari subhanova da je čovjek nu radi sa osobinom blagosti a da je neće ukrasiti da je neće uljepšati i na kraju kreva svi mi volimo znači da neko tu kaže te pokaže, da te posavijete na jedan lijep način i blag način nego ono grubo je osnovno, brata, haram, boj, salaha, ovako je idem dalje, jer ja sam njemu rekao, skinuo sam odgovornost i to je to. Tebi je cilj veći od toga, tebi je cilj da on to prihvati. E sad ti gledaj kako ćeš to upakovati srijedit, dotirat pa mu to prezentirati. A jedna od stvari koja će jako puno pomoći u tome jeste blagost. Znači na jedan lijep, blag način da na mu to pokažeš i ukažeš. A ono ja mu rekao i halas, na ono nema opravdanja, kod Boga, on je gotovo, halas. To je poslanika, nije tada metoda bila, znači poslanika se, znači, Nego je bio ustrajan i bio okličen sa ovom osobinom blagosti. I ukazao umetu, znači da tu osobinu jako voli Allah subhanahu wa i njegov poslanik. Znači poslanik je voli ali Islalatu Voli je da ima pojedinac umet, da ima umet. Ne da budu opisani znači, kao grubijani nekakvi, jel koji sam uništavaju, kad pogledaju pogledan samo cijepaju ljude, razmištavaju. Nego Habibi, da budeš odmjeren pravi muslima, ako zahtjeva Islam, i život i prostor gdje živiš da budeš takav kako treba budi jer je bio poslanik sa u u takvim prilukama takav ali čita život poslanika je bio dava pozivanje prezentiranje ćete, znači, da je uvijek bio osmijeh na licu uvijek je bio osmijeh na licu uvijek je bila velika želja da uputi i da ukaže na pravi put svim zalutanim tako da im isto tako treba da iskoristimo tu priliku nakon ovoga Dolazi hadis poslanika, s.a.v., gdje kaže šeh Albani da je hasen, da je vjerodostan, bilježi ga imam Tirmiz, imam Minumađi, imam Mahmed, Bejhek i drugi, koji je jako zanimljiv, a koja je velika nagrada za onoga koji se strpi, koji osabura u trenutcima kad nadođe ta sržba i taj bis. Mi danas, Subhanna, imamo puno nekih e, situacija kad se naljutimo jedna druge. O, mislim, to bi nevažno kada pogleda suštinu toga, ali su mi se naljutimo i oko sitnica, raziđujemo i kažemo krupne riječi. Ali čovjek treba da uvijek ima na umu ta hadis poslanika sallahu alihi vselem, jer mu obećava veliku nagradu. A onu za koju žudi svaki čovjek vijenik, posebno muškarac, kaže Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam Men qazama gajza wa huva qadirun Ala en fizahu da'ahu Allah Ala rusil khalaiki Yewma al qiyamati hatta yuhayirahu Min aji hurin shaa Kaje poslanik sallallahu alayhi wa sallam Ko se naluti Ko se rasrdi Znači u tim ternudstvima srđbe I bi I pa se sus a kaže u situaciji taj bijes izlje iz sebe. Znači u situaciji, znači, pri, ja sam u situaciji, subhanem, ne treba se kontrolisati, mogu to učiniti. A se suzražiš radijalaha tebare kevetala. Ne želi znači da to izađe iz tebe. Kaže poslanik s.a.v. stoga će Allah na sudnje danu prozvati između svih stvorenja. I kazati mu, dođi i izaberi god hoćeš huriju. I ovaj hadis kaže šehe Hrabani da je hasan. Dokaz, znači prihvatljiv, može suzeti, može se raditi po njemu. Može se pozivati, pojašnjavati, drugim ukazivati. Pogledajte velike nagrade. A mi smo, Subhana, u svakodnevnom životu o, na izloženi nekoj sržbi, bjesnu i ljudi. Bilo to u kući s porodcima, s djecom, na ulici, u školi s komštijama, muslima sumana živi u ovim prostorima u ovom vremenu gdje je izložen e, velikim znači, uvredama a budi strpljiv, radi Allah Tebare Kvetala, ne neuzračaj on tebi ne, nemoj sumana, radi ovog hadisa radi ovog hadisa, vidi ćeš od onih kojima će Allah ovaj Tebare Kvetala sudjem danu kazati, znači u tim teškim trenucima da probere kakvu hoće huriju, radi ovog radi ovog, znači va stvar nije, nije jednostavna, da je jednostavna lako bilo kurje za rad. Nego vi znate, tada svak pomisli, a eh, ako to sabura, on će biti ono, nad vladom, nasad vladom, bolji je, moćniji, jačiji, može i drugi put će morajati, treći put sabura, posebno ako je riječ znači o vjernicima, koji su ilužani i ilu džamatu, zajednici koji to okružuju, radi Allah Barek koji je tada sabura. Imam Hurtubi Rahim, Allah je kazao, Pogledajte što je kazuka. Obaveza je na onome koji spozna svoga gospodara ovim velikim imenom Halim, da je blag prema svojim stvorenjima, kojim učinje nepokornost, znači griješ, da on, znači ta insan, to stvorenje, bude blag prema kome, prema ostalim stvorenjima, koji njemu učinje nepokornost, koji se ne slažu sa njegovim postupcima. Jer kad vidiš na čemu sve te barek i vetala sabura, na kakvim znači, e, uvredama, pa na čemu ćeš tim da sabura. A za sekundu znači uzradiš. Kaže on, treba da budeš znači, od onih koji će saburati. Pa kaže, to mu je preče kako bio okičen ovom plemenitom osobinom blagosti. Jer ako ne saburaš na tome, ako nemaš ti te blagosti, nisu oči to blagoći. A poslanik sam sami kaže, Allah je voli i njegov poslanik. Zatim kaže, takav će imati udjela u ovom svojstvu, u mjeri koliko se uspije savladati u srčbi. Znači, tu ti ispit. Kad se u srčbi, ha kako se savladavaš u tome. I kaže, u onom trenutku kada treba nekome oprostiti komu je loše učinio. Tu ti ispit. Srčba i postupak tvojeg grata, komšije, prijatelja, bio komšija, vjernik, nevjernik. U sami sami uh, bio uh, saburao i na čemu, i na, jez, na jezijetima, uredama i komšije, židova koji je svaki dan izbocivo sveće pred poslanikom sa u lahu, ali ih mi se Zatim kaže, truće se o tome, dok ne dostigne svojstvo blagost. E sad, on kaže, truće se. Zato ovdje u lema kažu, ova blagost može biti urođena kod čovjeka, kao stid. Ali može isto tako biti ona koja, koja čovjek znači, postupkom dolazi do nje, znači uvježbavanjem svakodnevno da ona je svojim trudom okriti sa takvom osobinom. Čovjek su mala znači, ne može se kontroliši, takav je po naravi, ali ne može tako mala takav da ostaneš, može se izmijeniti, može se promijeniti, uradi sve što moju, uvježbaju, znači danas jednom prijeđi dva, tri put oprosti, svaki dan kada se budeš u na tome ti ćeš jednog dana poslata doni koji će biti blagi u svojim postupcima. A smjela koliko znači imamo suprotnosti u našem džematu od ove osobine. Znači koliko nam je potrebno. I zato ova imena, Allah, tava njihovo značaj, Habibi, toliko pozitivno utječu na čovjeka da mu onaj obuhvata i akidu, i fik, i edeb, Etiku, sve živo znači ova Allah te bareke ta lijepa imena ukazuju čovjeku na nepozitivne stvari kojima treba da bude okričen na dunjalku dok je živ zatim kaže kao što voliš da tvoj gospodar oprosti tebe i svoje blagosti, i svoje milost znači budi ti taj koji voliš da oprostiš svom bratu Musmanu. znači ono što se dešava što se na nas oduvrije da kibeta nemimet znači Prosti, radi Allah te Tebare Kvetala Jer kaže, preko tog postupka Možeš zaraditi veliki Veliki salam, veliki her Veliko dobro djelo Kako? Allah Jelešanu mu kaže Zaista je nagrada Za loše djelo Za nepravdu koja se čini Da se nepravdom uzvrati Istom jer ovdje Allah žene da to Ko ti nepravdu će da mu uzvratiš na to Ali da li je to ono što gospodar hoće što želi, da je to nešto bolje. Ne, Allah što vam kaže u nastavku Fa ala Allah. A onaj koji oprosti i izmiri, znači, zaračne skupine kaže, to je bolje i ima će nagradu kod svog gospodara. Nije rekao, će imati onaj koji izvrati isto vjerom, nego onaj koji oprosti, koji prijeđe preko toga, koji izmiri, popravi stanje nekoga Takav može očekivati veliku nagradu kod Allaha te barek avtala. I zaista Allah ne voli zulomčare, nepravedne, one koji čine nepravdu. Kako? Nekada čovjek kaže višta mi radi, udar je, pa se vrati, pa ga subhala toliko iz udara, da ga da čovjek završi na u bolnicu. I kad ja vratio, kako se vratio, ti ostalo na nogama, da prenosiš haber, a on gore bore se za život. Znači, Allah što takve ne voli znači kada se ne, e, zubom je nepravda učini dozvodno ti je vrati istom jerom kazati ko ti učinio da govori znači glasno taj, taj mi je nepravda učinio ali ako to prikriješ, sakriješ ostaviš, zaboraviš, oprostiš prijeđeš, to je ono što je Allahu draže i bolje za tebe naahirat bit ćeš za to zatim Allah Jalašanu kaže u suri umur, a onaj koji Pokušaj biti strpljiv i oprosti, je zaista je to što je nešto najbolje da može učiniti. Znači, za sve općenito, kad ti neko neprav učini, uvijede nanosi, da pokušaš da osaburaš, da izdržiš, da prijeđeš i da oprostiš. I to je bolje. I na kraju vam spomeni da je poslanik sa Allahu a.s. Dovijel Allahu te tebarek eva ovim velikim imenom. Znači, kada u trenutcima ne daće će teškoćinu. Dova koja je poznata, koji bi bilo isto Buhari Od Ibn Abbas, i kaže Poslanih sallallahu alihi wasallam La ilaha illallahul azimun halim ne znači, kaže Poslanih sallallahu Nema drugog istinskog Boga Osim velikog Moćnog azim I blago Pogledajte dvije osobe U ljetač, u teškoć. E sad ste vi uzeli čitavu lekciju Iz ovog imena, el halim koji je blag kada ne požurije, odnosno žudi da oprosti, s druge strane ne sa sakažnjavanje. Znači, zašto je poslanik u nedači učio, znači u problema učio tu, dovio gospodara Tebarek, koji je tala vam ovaj velikim Zatim kaže, La ard, wa l l azim. I nema drugog istinskog Boga, osim gospodara nebesa i zemlje, koji je gospodar veličanstvenog arša. Znači na početku El azim ul -harim. Nema drugog istinskog Boga osim Koji je Lazim veliki, najveći najmoćniji, sve mogući I blagi To što se dešava, što te zadeslo To iz njegove moći Što je znači kudreta da može Da učinja u isto vrijeme I on je halim da to uskrati Podigne, rastereti Da Osjetiš olakšanje koje dolazi samo od njega te bareke, bareke vatala. Molim Allah subohanova tela da nam podari da se prije svega koristimo od onoga što smo kazali i što smo čuli. Zatim da nam podari ovu plemenitu osobinu da je mi imamo kod sebe. Prije svega u, između nas i naših porodica, između nas naš, i naših roditelja, između nas i naših prijatelja, naše braće i svih drugih znači prema kojima je treba da se obhodimo na takav, takav način. Molim Allah subhanahu wa ta'a da pokravi naše stanje, stanje naše gummeta, da zbliži naša srca, ujedini naše safove i da nas usvrti na riječ La ilaha illallah, muhammed rasul, subhani kallahu hamd, kašadana, ilaha illallah, svoje korupre tog u lijek. Da'a sva'a tebarek, da'a nagrada i najepša nagrada.